Jabur 108 dari ayat 1 sampai 13 Sebuah nyanyian Mas Murdaud Ya Allah hatiku teguh, aku akan menyanyi dan mengubah pujian, ya, dengan seluruh jiwaku. Bangunlah gambus dan kecapi, aku akan membangunkan fajar. Aku akan memuci ya Tuhan, di kalangan bangsa-bangsa dan aku akan menyanyi untukmu di kelangan umat manusia, kerana kasihmu besar menjangkau langit, dan kesetiaanmu mencapai awan. Maha tinggi engkau ya Tuhan, memerintah langit dan kemuliaanmu di atas seluruh bumi, supaya orang yang kau kasihi dapat diselamatkan. Lepaskanlah dengan tangan kananmu, dan dengarlah rajaanku. Allah telah berfirman dalam kesuciannya, Aku akan bergembira, Aku akan membahagiakan tanah Sikim, Dan mengukur serta mengagihkan lembah Sokot, Giliad milikku, Manasi milikku, Ibrahim juga, Topi besiku, Yudha tongkat kerajaanku, Muab tempat pembasuhanku ke atas idam, akan ku tempatkan kasutku ke atas Felicia. Aku akan bersorak menang. Siapa akan membawaku ke dalam kota Farkaasa itu? Siapa akan memimpinku ke Edom? Bukankah engkau, ya Allah, yang menyingkiri kami dan engkau, ya Allah, yang tidak menyertai tentera kami? Berilah kami pertolongan daripada kesusahan. Kerana pertolongan manusia tidak berguna, melalui Allah kita akan berjuang dengan berani, kerana Dialah yang akan menumpaskan musuh kita.